Ostira lontan abiatu da irungo fiko baerakostazokan estia ingenieria eskola kantolatu berrikuntzaren ogeita lau hortuak, topaketaren ama irugarren ekitaldia. Aurten lehen aldiz bidasoaren bi aldetako, laureun ikasle bildu dituzte, partartzaireak, Hogeita lau hortu dituzte harlo teknologikoarekin zer duen proiektu bat aurkesteko. Fiko ban izan gara eta parte hartzaile batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu. Bai, bueno, eta esperientzi bat izateko azkenean, gero e, bueno, ere enpresek ere ezagutuko gaituzke, eta bueno, interesatzen zaigo horrengurterako praktika, edo mendikan urte batzutara lan egiteko. Da hor. Ba, Nire oso interesgarria iruditzen zaiz, ze azkenean ba, mm, gauza berriak ikas ditzakezu eta ba, enpresa berriak ezagutzeko ere aukeda hona da. Mm -hmm. Ikasleak pozik agertu dira erronkarekin eta aurtengo topaketara urrildu diren enpresa eta profesionalen aholkuak jasot dituzte proiektuak aukeratzerako orduan. Aurtengo mugaz gaindiko edizioak lankide izan ditu Bintzi, Arbus, Euskaltel edota EBL enpresa, xabitiko IP, enpresa ontako kidearekin egin dugu. Uh, gurri gaztean ere uh, telekomunikazioa, uh... Hori uh, futurista ere internet horrekin, uh, goita margurte erekin, beraz, hori guziabak argrakontutan hartun, jakinez gu, hari girela, erantzen nuen bezala obra publikoetan, dela aski konservadorea, beraz, uh, bada zer pentsatu, eta zer errakatzi, zer uh, sartu gure, gure, gure argloan. Bueno, ba aurtengo edizioak eusko jeblaritzaren parte hartzea izan du eta Arantzatapia garapen eta Lehiakortasun kontzilaria ekitaldiaren amazaga edo babeslea izan da.